Godmorgen, god aften og god eftermiddag. her det eftermiddag og velkommen tilbage til Studenter Radio med Brætspilsklubben. Uhuh! Det skal vist være omvendt egentlig. Uh, velkommen tilbage til Brætspilsklubben. <laughs> nej, nej. Never mind. Velkommen til Pell. Uh, det er sommerferie. Vi skal snakke sommerferie sommerferiespil. Vi er lige tilbage. Begge to for en kort stund her. Uh, skal vi egentlig bare lige nævne det? Jonas og mig? Ja, jeg hedder Jakob. Jeg hedder Jonas. Ja, yeah, så er vi vist i gang. Uh, uh, <laughs> sommerferie special. Eller hvad vi kalder det? Vi har øh, været lidt stille for vores frondag i en stund måned nu, men øh, nu har vi programmet lidt op at køre igen, har vi ikke? Jo. jo. Båds vil... fra Jonas han så tager på sommerferie og laver alt muligt fancy, men jeg prøver at holde programmet kørende med skiftende gæster hen over sommeren. Vi kalder det Jakob Nørdesommer. Bræstbysklubben bliver ekstra nørdet, øh, så jeg jeg øh, Ikke så meget i dag. I dag går vi lidt mere casual, og så øh, går vi til nørdsommer. Jonas, <tryk> hvad skal vi snakke om i dag? Vi skal snakke omkring øh, spil til din sommerferie, tror, tror jeg vi har skrevet. Og det er, det er op i lidt forskellige øh, kategorier, hvor det er sådan spil, man kan pakke sammen og tage med. Spil, du kan spille ude i solen, og nogle sociale spil. og så lidt noget traditionelt spil, vi snakker om til slut. Så det er generelt en masse små spil, øh, vi synes, der er gode at spille udenfor, og du kan tage med på sommerferie. Det er større, spil, måske. Det er større er det. spil. Ja, det er planen for i dag. Ja, det er sådan et bare planen for det. Det bliver et meget og roligt program det her egentlig. Ja, Vi skal nok nok spille. Jeg synes det er godt, hvad vi selv spiller, og hvad vi selv måske skal spille, når det bliver sommer og solen fåne kan komme til at skinne og ja. øh, man skal ud afsted, hvor med er sol. Jeg har lige fået endnu en gang chancen for at spille Arctic Scavengers, og endnu en gang blevet konfirmeret, bekræftet eller confirmed hvor godt det spil stadig her. Ja. <laughs> bekræftet i. Bekræftet, ja. ja. Det er ikke så godt at tage med i solen. Det er ikke så godt at, at smelte. <laughs> Grundsæt til sagt, Scavengers er faktisk utrolig få kort. Ja, Nå, skal vi gå direkte <laughs> over fordi øh, første kategori Uh, så ja, der, uh, kunne også aktivt skabe her. Vi snakker om spil, man tager med på sommerferie. Uh, det har vi før gjort. Pakker nogle som sommerferie. Uh, vi skal ikke på sommerferie sammen i år. Vi er brødre, for dem der uh, har glemt det. Uh, mm. Så vi har delt sommerferie sammen. Og men ikke i år. Nej. Nej. Uh, men netop sådan noget som Arctic Scavenger er et godt eksempel på. Det er et kortspil. Arctic Scavenger kommer ellers sin en ret stor æske og sådan noget. Men det er væsentligt, at mange af de her spil, de husker på, at Uh, man kan jo bare tage kortene ud af æsken, uh, sætte en elastik stik rundt om dem, putte dem ned, uh, ned i en z uh, pose put uh, dine tokens i en anden z pose og så er du good to go med et spil Arctic Scavenger uh, tæt på farten. Ja. Yeah. Ja, yeah, det har vi aldrig gjort. Det har vi aldrig gjort. <laughs> uh, men vi har, uh, vi har gjort det med Race for Galaxy. Uh, yeah. Jeg har haft det med på en to sommerferie engang til Italien, yeah. det forklaret. Del af forklaringen på rigtig mange spiller Race for the Galaxy også. <laughs> uh, hvis du ikke uh, kender Race for the Galaxy, så har vi lavet et helt special om programmet. Uh, så det tror jeg ikke, vi kommer så meget ind på snak nu her. Det er et uh, Space Exploration Game, kort Ja, yeah. hvis du ikke kender Arctic Sky, ja, så nævner vi det i vores deckbuilding episode. Gør vi ikke? Det tror jeg faktisk også, vi gør jo. Det tror vi godt. Det er dit yndlings deckbuilding spil. Tror jeg godt, ikke, det er med <laughs> i vores deckbuilding episode. <laughs> <laughs> yeah, yeah. Uh, det er også udmærket. Hvad er det ellers, vi har uh, pakket ned? Forslag foreslår, vi pakker ned. Uh, altså ja, vi har skrevet også uh, Og det er noget, nogle af mine venner har gjort Der har været på Interrail uh, At du tager et uh, Living Card Game-kortset Og pakker ned og tager det med Fordi uh, igen, det er et kortset, så du tager bare ud af boksen Og tager en lille kort med men, så lige, men de her Living Card Games Har som regel en ret stor kompleksitet i sig Så du kan spille dem rigtig, rigtig mange gange Uden de bliver kedelige uh, Det er også derfor blandt andet, at vi nævner Race for the Galaxy Som også er et spil, der har rigtig mange der har en del kompleksitet i sig, og masser af forskellige kort så du kan Jeg spille har, det ret mange gange. i hvert rigtig meget kompleksitet. Ja. Ja. Uh, yeah. uh, yeah. Ellers så vil vi godt anbefale, at du, hvis du ikke har prøvet spillet før, uh, finder et kortsæt af Netrunner, det kommer også i sådan en stor æske, man tænker, det kan man det kan på jo man kan så, fordi hvad er jo mange kort der er et kortsæt af Netrunner? Uh, 200? Ja, yeah, cirka sådan et eller andet. Det er 200 kort Og så en lille ziplock pose med tokens Og det er der i hvert fald rigtig mange timer at spille I sådan et kortsat netrunner øh, Hvis I ikke har langt tilbage At I har hørt vores special om netrunner For gang, vi spillede det meget øh, Så netrunner det er sådan et, det er et spil hvor du øh, ja, Du hacker, corporation, to sider Det er et kortspil. Det, det tager cirka en halv time at spille spillet, det hvis man er lidt inde i det øh, Måske lidt længere med kortsat For ikke mindst de effektive dæk men der er sådan noget med, at så er der jo øh, tre forskellige factions på den ene side, fire forskellige factions på den ene, anden side, så det er tre factions matchet op mod fire factions, så kan du begynde at mange konventioner der er der. Uh, det har jeg ikke lige rent ud. Der er masser af variationer i hvordan man kan spille, og jeg vil gerne spille med alle sammen flere gange. Og man kan også begynde at lave en lille smule uh, dækbilledning, det er sådan et deck, deck construction Det er dækkonstruktionsspil. Man kan lave lidt om og sådan noget og finde ud af hvordan man skal modificere nogle dækkene lidt, så de ikke er helt så lort som nogle af dem. Ah, uh, de er ikke lort, dem i mit uh, Men uh, der er nogle af dem, der faktisk har klart brug for nogle forbedringer. Så man ja. kan sidde og lege lidt med det også. Uh, så hvis man er rigtig nørdet og uh, skal sidde og spille noget spil, så kan det ikke nok godt være at der er en uge eller to sommerferie. Og lege med et Netrunner. Ja, øh, var lige, jeg har lige lige tænkt med det også. Og Netrunner er jo stadig et fantastisk spil. I, I hvert fald i kor. Vi skal på et eller andet tidspunkt også lige have snakket uh, Terminal Directive med det, men det kommer vi til på et tidspunkt. Det skal først komme ud, eller for til at få fat i. Nå ja, det er ikke til at få fat i nu, nej. Ja, nej, øh, så Netrunner det er et rigtig godt øh, korsæt at starte med. Øh, et korsæt, jeg måske vil have være med, at altså, sige, du skal tage med uh, Game of Thrones. Der er også lige et living card game 2 edition af det. Uh, problemet med det korsæt uh, er, at at Game of Thrones har også stået syv factions, og så har de 40 kort til hver faction, men du skal sådan set bruge to eller tre sæt, før du kan spille spillet rigtigt. Øhm, det er en lidt crappy lavet. Det kommer vi ind på et tidspunkt senere og snakker noget mere om. Hvad er der ellers? Du kan tage Ark Arkham Horror, der game med måske. Åh oh, ja. Øh, som vi selv lige ved at spille, det kommer der et eller andet om en gang. Nå, no. til efteråret, når Jonas har kommet hjem fra eller siden sommeren. <laughs> når Jonas er her igen, har vi fået spillet noget mere af det. Ja. Yeah. Ja, og det er ikke... Ja. <laughs> Jeg tror, det var den. Var det, den slags? Ellers så er der jo et helt taget spil, der er små, øh, man kan tage med. Øh, det er jo sådan, at øh, japanere de har ikke har meget plads i deres hus, særligt i Tokyo. Øh, så japanere designer små spil, og nogle af dem, øh, synes nogle af de bedste, og mest, i hvert fald mest populære, der kan man så sige, at, at japanerne har en god smag, de, øh, <laughs> de mest populære er øh, de spil får et optryk i, øh, i Vesten. Og det er spil som øh, Love Letter, eller... Øh, uh, Welcome to the Dungeon. Jeg tror, Peter, der begge to var nævnt før. De yeah. begge to er sådan nogle små japanske design. De kommer i sådan en lille bitte æske. Eller der kommer det i en lille bitte pose. Den kan faktisk være i en, øh... Uh, det går lidt ud, men kun lidt, <laughs> fordi det er, er, er 13-14 kort, ja, nu er den stil, ja. og øh, nogle tokens, der ja. egentlig ikke er nødvendige for at spille spillet, og ja. regelhæfter der fylder, øh, falder sammen i kortstørrelse, har 10 sider. Ja, altså Lo Love er sådan et virkelig god øh, øh, ja. rejsespil, skulle jeg sige. Ja. det kræver heller ikke så meget plads at spille på. Nej, og det, det kræver nærmest, det er også en af de ting med, nogle, med at spille til rejser. Det er jo så mere i spil, du skal have udenfor. Der kan vi også snakke om, at, der er lidt her, at det er godt ting, hvis de kan have et bord. Du kan sidde og spille lovletter i, øh, i, i Lufthavnen, eller sådan et eller andet. Øh, det kræver ret meget plads. Præcis. Og så også Welcome to the Dungeon, du, nævnte du også lige. Ja. Jeg tror også, ja det, det er også en lille bitte uh, Dungeon Crawl-ish. Nej, ikke Dungeon Crawl. Nej, push or lock. Det er, det, det er, det er, det, det er faktisk en slags push or lock, eller uh, chicken out. Uh, det er så ikke rigtig <laughs> push or lock, for der er ikke rigtig noget på den måde helt i det. Uh, ja, øh. hvad, hvad er det Dungeon? Det er et spil, der handler om, man skal ned i en, i en dungeon. Og uh, der er en af spilleren, der skal gå ned i dungeon i hver runde. Og... Uh, så gælder det om, altså, så, så kan den dungeon indbødende vinde og tabe. Og man kan ikke lægge monsteren ned i dungeonen, eller fjerne noget, det udstyr man tager ned. det er sådan noget med, tør du går ned. Nej, altså, sådan noget med at bakke ud. Uh, ja, man, man prøver hele tiden på at sige, okay, jeg tager godt med monster mere i. Okay. Ja, det, det er lidt ligesom, at man racer simpelthen stakesene hele tiden, indtil nogen bakker ud af det her bed. Uh, og det der så er, det er, at alle sidder med samme hånd i den forstand, ikke der sidder folk ikke. Altså, det er ikke ligesom en pokerhånd, hvor man sidder og racer. Nej, nej. Alle sidder med det samme. Modsat et andet spil, <laughs> Skolz, som oh, øh, ja, øh, men også er godt, som også er faktisk lidt det der med, at man skal race, men der sidder man lidt med nogle forskellige ting. Det er poker kun på, øh, kun på at race bets, deres, ja bets, øh, og, og lidt spille nogle ting ud. ja Men det fylder næsten heller ingenting, Skolz gør det? Nej, nej, slet ikke. Altså, selv i esken fylder det ikke ret meget. Ja. Og du er faktisk en god ind lige komme med. Ja. Ellers også øh, Timeline? Ja det fylder ikke ret meget i æsken, og det er endnu mindre, hvis du tager kortene ud af æsken, eller stikker rundt om, så kan du have syv set timelines i en uh, zip der ikke fylder noget. Ja, nu er 4 en pose skal du have. Ja, ja, kan du have. Uh, så det er i hvert fald også godt, uh, hvis folk ved timeline er, det er et spil om at lægge uh, kortet ud på en tidslinje. Ja, uh, yeah, det, det er faktisk timeline. Det er ja. vældig godt. Det er lidt, lidt for, hvor quiz spiller uden helt rigtig at være det. Ja, yeah. Hvis du vil vide noget om timeline, så kan du øh, høre vores... Øh, kan du gå over og finde, der hvor vi bliver interviewet af Pabstinenser. For mm, der har ja. vi længere samtale med dem oh, no. omkring timeline. Øh, sidste ting, jeg tror, vi vil nu her, lige til at pakke sammen med. Øh, det er jo en af de spil, jeg selv havde med, da jeg var på Interrail. For jeg havde uh, taget Star Worlds med. Ja. Øh, og det er sådan et uh, lille to-personers uh, sci-fi building, som kommer i en... Meget lille boks, og øh, den er meget sådan kompakt. og jeg tror jeg også, det koster da 100-150 kr., kroner for sådan et spil. Der er også ma mange af de her små, de er heller ikke særlig dyre, så det er også noget med, at... Nej, hvis det måske ikke lige var dig alligevel, øh, mange af de her spil, vi sidder så snart omkring, så er det heller ikke, fordi det er en stor investering. Øh, ja, vi synes egentlig, de er nogle gode. Nogle alle sammen. Ja, og det er ikke vores... Øh, cirka vores anbefalinger. Hvad er det, Star Realms har et søsterspil, der hedder Hero Realms. Ja. Yeah. Som... Uh, er lidt det samme bare med fantasy tema uh, Lidt noget andet balance og sådan noget Og så er der Star Wars Så er der starter Wars Star Colony Som er standalone udvidelsen Som er bare Star Realms igen Igen Med måske nogle bedre balance Det ved jeg ikke engang jeg synes det egentlig er Jeg har, jeg har det der og sådan det, det er sjovt nok Men Ja Jeg tror det er bare spil man kan pakke sammen Og tage med på ferie Hvis man nu ikke skal ned til Sydens Lande og have sol, så kan det jo være, at der på et eller andet tidspunkt kommer noget sol her i Danmark. Ikke også, Jonas? Altså, jeg har havde hørt om det før. So sol har du hørt om det. <laughs> jeg hørt om Det er ikke som. Øh, ligesom joken med, at det var, det var, det var en god dansk sommer, vi havde. Det var bare ærgerligt at skoppe at længe den dag. Oh, ja. <laughs> Nej, hvis der nu kommer noget sommer igen en gang, øh, vil jeg optage tidspunktet her, der er i hvert fald ikke så meget. Så, øh... så kan man jo til at med udenfor. Og, øh uden at der er meget plads, der er måske ikke bor. Jonas, hvad er gode spil til at sætte sig en rundkreds på græsset og spille? Sætte sig i en rundkreds på græsset og spille, på, ja, græsset og spille øh, der skal vi altid nævne Werewolf. Det helt klassiske, hvad skal man kalde det, Hidden roll games. Ja. Yeah. Øh, det har vi, snakket om for lang tid siden, men det er basis set et spil, der handler omkring, at øh, nogen, øh, der er ikke nogen, der ved, øh, man får en rolle, alle får en rolle, og man ved ikke, hvad de andre har, og så er der nogen, der er bybor, og nogen, der er varvulve. Øh, og så skal det for på om at slå i hjel ved at stemme ham ud. Og Vagløbne skal så slå de andre ihjel uden at blive opdaget. Øh, og det har sådan en dag nat cycle hvor at om natten der er det kun Vagløbne, der må gøre ting, og om dagen så må alle gøre ting. Det er byens sår, eller i malerier og vandrere. Øh, det er faktisk, faktisk byens sov, ja. Og også kendt som mafia og sådan noget. Så er der så også. Øh, der er Ultimate Werewolf. Ja, yeah. øh, det Der er sådan noget med, at jeg skal ligge nogle kort foran en og sådan noget, men øh, kan man godt se det med ud også? Åh, oh, ja yeah. Kan du ikke godt yeah, det? Jo oh. Hvad mener du One Night Werewolf? Er det en uh, uh, uh, One Night er det jeg mener Yeah, uh, det det, yeah One Night One Night Werewolf Det er faktisk lidt mere besværligt at tage med ud af Fordi der er nogle flere ting der skal flyttes rundt Der, der skal folk ligesom have deres kort liggende frem Men så det, den kort ikke bliver så væk der skal, Hver spiller skal bare have et kort liggende foran sig Det går godt yeah. ligge på græsset uh, Det er nogle ret solide kort Sådan nogle papstykker faktisk uh, naja. <laughs> i det. Så de bliver så måske heller ligesom ikke væk For det andet er nemlig sådan, at man får et kort og så kan du poppe det i lommen, altså du kan faktisk, du, du kan gå rundt til en havefest og spille, uh, Spill spille, werewolf. spille werewolf, altså sådan sidde på alle mulige mystiske måder. Uh, man plejer gerne at sidde i en cirkel og gøre det, men du kan også bare gå rundt imellem hinanden. Ja. Ellers så har vi uh, snakket om Spyfall. Ja, som netop også er det der med, at man, uh, man får et, et, et kort yderligere. Hvis I ikke lige har, har vi bedre, at folk lægger at vi først om også. Men, uh, en spiller er spion. Alle de andre spillere ved, hvor man er henne. Så skal man skifte til en spørgsmål. Og skal det spionen så også prøve at rende ud, hvor man er henne, uden at falde igennem. Øh, og det eneste, der ellers er på sådan et beret det er, at der er en liste over de steder, man kan være. Men hvis du har spillet Spy for nogle gange før, og kan huske den, og have den liggende et eller andet sted, og den ikke lige blæser væk, eller sådan et så skal folk ellers bare have det også kort. Ja, så sidder man igen bare i og snakker. Så det er nemt at have med uden dørs. Og øh, det dårlige selskab har vi også skrevet. Ja. Det er spillet, vi ikke har snakket om før. Ja, bedre kendt som uh, Cast Against Humanity. Jeg ved ikke, om det er bedre kendt som det her i Danmark. Øh, oprindeligt Cast Against Humanity. Øh. Ja, Jens, hvad er Cast Against Humanity? Jamen, det hvorfor er... vi aldrig nævnt det før? Øh, hvorfor vi aldrig har nævnt det? Øh, det er, fordi vi har glemt det, tror jeg faktisk. Jeg har egentlig spillet det en del, så jeg ved faktisk aldrig, hvorfor vi ikke, ikke har nævnt Cast Against Humanity nogensinde. Jeg er blevet træt af det, tror jeg. Derfor jeg ikke det tror jeg også, jeg er. Men, nej, øh, men det er spillet, den måde, du egentlig spiller spillet på, det er, at en person læser en sætning op, hvor der står noget i stil med, at alt i den her verden ville være bedre, hvis blank skete. Så skal alle de andre spillere, så har man hver en kort, en hånd, af nogle kort, hvor der står en eller anden sætning. Og så skal man så sige, okay, den der så kan lave den sjoveste hele sætning øh, med de her. det her, hvad skal man sige sige? Du, du, du sætter en, et sætning eller en ord ind på der, hvor der står et blank felt. I, øh, i, hvad jeg sidder med en hånd med. Øh, og der står, så har jeg der står atomkrig, øh, holocaust, øh, <laughs> ben, ben bur blev fyret. Øh, øh, det, det var hjertet for, hvor voldsomt det er. Øh. Ja. Og, og grunden, altså, jeg, også, ligesom det sjove ved det spillet er så gerne, at det er meget, meget dystert mange af de ting, der står på det, som den der, altså det handler gerne om at lave øh, sjov med Holocaust, for eksempel. Eller sjov med døde babyer, eller sådan. Det er også derfor det her, du ved, Cast Against Humanity eller det dårlige selskab, det er ikke nogen sådan... Ja, hvad skal man sige? Det er ikke nogen gode sætninger, du får lavet i den forstand. Nej, det, det, det, det er for folk, man særlig form for humor. Øh, Nogle vil mene, det er for folk uden humor, som man bruger for et kortspil for at være sjov. Øh, jeg synes mm. nu, det er, det er lidt sjovt en gang imellem. Cast Against Humanity havde meget sjovt med, at det, da det kom ud for nogle år siden. Jeg har været sådan, sådan noget print and play noget. Øh, jeg har aldrig spillet et dårligt selskab i dansk. Jeg har hørt, at den faktisk skulle være åh, ganske udmærket også, og de er knap så platte. Og, øh, Jamen jeg siger, jeg har det her for en uge siden. Det er faktisk ganske udmærket. Ja, øh, fordi det er også det, der er med The Cask and Humanity, som måske er forventede for titlen. Det er faktisk også tit ret øh, racistiske, eller misogyne, eller øh, på anden måde nedladende, og nedsættende ting, man får, øh, får gang i hvor det dårlige selskab faktisk har en, sådan en udmærket humor i spillet. Yeah, ja, jeg har ikke spillet nok til lige sådan... Nej. Øh, men jo, øh, problemet, med, problemet med spillet er jo så bare, at det er en gang hvis du har spillet det igennem og set alle sætningerne, så bliver det heller ikke ved med at være sjovt. Så jeg tror, det er derfor, at som vi startede med at nævne lidt, Jacob og jeg, Jacob og jeg er måske kørt lidt død i det, mm. fordi vi har haft spillet det nok til, at man ligesom har... Nu har jeg prøvet det, og har ikke det. De, de, Cast Against Humanity har sådan en meget løs idé om, hvornår spillet er færdigt. Og det gør lidt, at man sidder og spiller rigtigt, man spiller en bunke igennem. Nej, du skal, ikke. Det skal man bare finde ud af. Det skal man ikke. Du skal spille et dårligt selskab i, øh, anden, i 20 minutter. Jeg ved ikke, om et dårligt selskab sager nogle bedre regler op for, oh, for hvornår man spiller. Jeg tror, vi, vi, vi, vi, vi plejer med at spille med, at når en person har vundet 10 sæt ja. eller 10 gange har været det godt. Det, det, det kan også gå for langt ud, ja. 10 gange er så meget, Hvis man er 5 spillere Og der er en der skal vinde 10 gange En spillet er slut Så må man træt af det inden øh, Sige 5 Ja, noget ja. Øh, Så hvis du virkelig har lyst Kan du tage en omgang ja, til Ja Heller der... det ikke altså sådan, Sørg for at spillet ikke trækker for langt ud Ja Jeg tror det var vores øh, Udendørs sociale spil Ja vores social game Ja Så kan, ja. kan du blive der Funky music white boy Altid Er du enig med på hvorfor jeg siger det? Det yeah. det går ud fra det er her reference til sangen. Eller er der ja, sådan det, en... du kender <laughs> godt sangen, ja. Oh, ja. Ja, ja, ja, ja. Og det har jeg ud at danse før. <laughs> <laughs> ja. Ellers er der nogle spil, man også kan tage ud, som kræver en lille smule bord. Nu øh, stiller jeg en idé fra... Øh, hvad hedder de? de snakkede De snakker om, at man, øh, hvis man har en frisbee, så kan man jo vente den om, og så har man lidt ligesom sådan et øh, lille bord. Og lave ja. nogle ting på For eksempel er det rigtig godt at spille zombie dice Som er et spil, uh, mm. spiller Spillet er også godt at pakke med Faktisk på, uh, på sommerferie, For det er bare et, et raflebær med nogle terninger i Og raflebædet er uh, med Det skal man måske ikke spille i lufthavn For det larmer helt vildt det der raflebær <laughs> uh, Hvor folk betræder en Men du kan spille det på, udenfor i parken Ja yeah. det, det er så et push your luck game Netop, ja yeah. yeah. Vil du tage det Ja. Yeah. Jamen uh, Ja, igen tilbage i den spil, jeg tror, vi har nævnt en eller anden gang. Øh, men zombie-dys, det er sådan et spil, du, der er 13-terringer i spil eller sådan noget. Øh, de er øh, offer for zombierne. Man er selv zombierne i spil. Øh, en spiller i gang, skift til at tage raflebeder der. Øh, man rafler faktisk ikke med raflebeder, nej. Gør man? Nej. Nej, for du trækker du du du dem op af. Hvad ja. vil I egentlig sige, at når du piller mig? Ja ja ja, ja, ja, ja. Men, ja. men du ryster rafflet bedre, for du ryster tærgerne rundt ind i det. Trækker du tre af dem op, øh, slår dem, så gælder det om at slå hjerner, uden at slå shotguns, så du kan få flest hjerner, og så er det sådan noget, efter hvert slag, hvor man stopper og siger, nej, ikke mere. Hvis du bliver skudt for tre shotguns skud, så er du ude af runden og får en 0-point. Den omgang der. Og hvis du så elsker, gælder om at stoppe på et godt sted. Så det er klassisk, øh, simpelt push-or-luck spil. Uh, school bus expansion kan ikke anbefales. <laughs> uh, den anden tror jeg er udmærket, for den giver prægterninger mere end sk skolebussen giver sådan en mystisk ekstra tærning, som man altid spiller med, men sådan en lidt besværlig og som tager lidt for kort gameplay. Men det der så også er med et grund til, at du, ligesom, du trækker tærninger op, det er også fordi, du har tre forskellige typer terninger sådan set. Yeah. Du har nogle grønne mænd, nogle gule mænd og nogle røde mænd. Og øh, det er øh, alt efter, du har flest grønne, næst flest gule og færrest røde. Og de røde terninger har mh, halvdelen af dem, det er shotgun-skud. Hvorimod de grønne terninger, der er det kun en del af dem, der er shotgun-skud på sig. Ja, der er halvdelen så hjerner. Og det tredje er, det er at der er fødder på terningerne, øh, som betyder, at den terning bare bliver liggende, og du trækker op til tre igen. Hvis du vil fortsætte. Det er en regel, der er utrolig svær at forstå for folk. Øh, at man skal trække op til tre øh, og beholde dem med fødderne Ja, det er faktisk den eneste regel i spillet, nærmest. <laughs> ja, ja. Det kan være, at folk bare ikke hører når de er små og og skal spille et øh, ræfladet terningsspil. Fordi de går ud, hvor man kender. <laughs> ja. Ellers har du, skrevet, du har også skrevet Bagammon? Bagammon? Bagammon og sådan noget er jo rigtig godt spil at, at tage, tage med ud, fordi at Bagammon, alle kender Bagammon. Vi minder bare lige om, at det findes. Jonas kender måske ikke Bergammerne. Jeg tror faktisk, at jeg for et par uger siden spillede Bergammerne i en bar. Hvis der er ligesom noget andet som Jonas, der sidder og tænker, hvad er Bergammerne egentlig? Ellers måske, hvis jeg på Jonas, sidder på Jotestue, der står og siger helt lårsted. Jeg kan ikke rigtig huske uh, det. Bergammerne, det er to personer spil. Der er også terninger i. Man har et raflebær. Man slår to terninger på ens tur. Så har man de her øh, brækker. Øh, de her runde brækker, man rykker rundt. Bergammerne er det der med de, de store firkanter på øh, filtet. Det er der med pilen, pilen Pilene ja, med de her brækker, man har hvide og sorte brækker, gælder man for sin brækker i mål, og man kan slå hinanden hjem ved, at man rykker rundt i sådan en, en u ind mod sin eget sted. Og så slår du, så må du rykke din brækker rundt og sådan noget. Ja, det var det, vi prøvede på at spille. nu <shalannelsen> ja. af de gode fans på Gamma, alle kender Gamma. <lødvia> jeg bare lige om, det findes. Gamma kan købes rigtig billigt, og altså. det kommer jo gerne i sådan en kuffert, agtigt man folder ud, og så er brættet der. Så det er helt perfekt til at tage mig udenfor. Mine underbrødre spiller altid bag udenfor, når det er godt værd. Det er faktisk en god idé Nå, ja. Ja. Vi har også spillet rigtig meget skak i sin tid Ja, øh, skak kan jo også Det samme tid, at man kan tage et skakbræt og sådan noget Skak er lidt tungere og mere tænkespil Bagammon er øh, Bagammon har jo terninger, der er lidt held og sådan noget. Man kan faktisk være god det er ikke fantastisk bagammon Men der er en del evner i også Og kende og sådan noget Og en vis dybt i bagammon Men det er lidt mere casual end at stille at spille skak op Og lige spille bagammon Ja ja oh, Ja så har vi også nævnt det lidt, men uh, One Night Werewolf? Ja, øh, nok især i One Night Vampire-udgaven, hvis der er noget gradvendt med en lille form for bord, eller et eller andet. Ah, ja. Ja. Det er taget, så er der nogle spil, der er gode, man kan også spiller, man siger, Hed til en bænk. Jeg øh, kan sige, at jeg har haft succes med at tage, øh, hvad hedder det? Du er jo på det, ikke nogen, der ved. Det er godt, vi editere, så vi er så professionelle her. <laughs> <laughs> det gør vi ikke endnu. <laughs> øh, kan du Jeg vil Spil Splinter. Der Splinter! Splinter er faktisk, fordi det fylder ikke så meget, egentlig. Øh, Chatonerne bliver ikke væk. Øh, så tag det med ud på, og der skal bare ikke ni kort ud og sådan noget. Øh, det kan man godt lide, i hvert fald med på sit her eget havebord eller sådan noget. Ja, det er faktisk i solen. Det fylder nemlig ikke så meget. Selvom man har et lille havebord, kan Splinter godt være på. Kan man også tænke, hvad kan være på et lille bord? Øh, Mainframe-spillet, som er et udmærket, okay spil... Det kan også være på et lille havebord, kan jeg fortælle. <laughs> <laughs> øh, og sådan nogle ting. Det... Ja. Jeg tror ikke, vi har nævnt mainframe før, egentlig. Nej. Skal vi lige nævne mainframe? Vi vil du lige prøve at beskrive det? Altså, vi skal starte med, med grunden til, at altså, jeg overhovedet ejer det her spil, der hedder mainframe. Det er fordi, at det har netrunner-tema. <laughs> Eller android-tema. Ne hvad hedder det, Android Android-universet. Yeah, Android yep. øh, ja, android-netrunner. Øh, ja, så er der uh, netrunner det der. Uh, living Card Games. Ja, vi har spillet rigtig meget. Men det er egentlig faktisk det er ikke, og det, det er sådan et spil, der handler om at, øh, at hegne felter ind for at klæmme dem til sig selv, ved at tage forskellige moves, der ligger på en række af moves, man kan tage. Det er, jeg tror, jeg har beskrevet Jo, jeg har beskrevet en gang, for du har stået og kigget mystisk på mig, dengang jeg prøvede at referere til, at man i gamle dage, da man var barn, gamle dage, er så gamle. da man var barn, så <laughs> man og spillede sådan, man har et sekterne pir, så skal man til at sætte en streg. Så gælder det om, at få, hvem der hegner områder ind, det er ligesom det. Bare at man øh, sætter tre streger i gangen i et mønster, som man vælger ud fra en række af kort, der giver en mulighed, om man har nogle special powers. Yeah. Æh, det er en avanceret udgave af, hvordan øh, der lukker felter af i et øh, <laughs> tænderstykke papir. <laughs> På et tænderstykke papir. Yeah. Jeg tror, jeg har prøvet det en gang. Det er meget sjovt. Ja, og det går op til fire spillere. Det er også udmærket med to, der er det meget hedsånd. Ja, okay, ja. ja. Yes. Der er du for lidt for hurtigt med den funky music. Hvor really? at Ja, der er selvfølgelig mulighed for, at man ikke har noget bord og ikke som alle meget plads. Så kan man finde sig et lille bitte rollespil at tage med udenfor. Nå no, ja. Yeah. Det, det kræver jo ikke noget bord. <laughs> det er bare for at nævne det. Der er nogle små rollespil, man kan finde rundt omkring. Der er et eller andet zombiespil, man bare sidder og snakker om. Vi taler ikke de store Dungeons and Dragons og sådan noget, som kræver terninger. Der er alle mulige små casual rollespil. Kig rundt på nettet, spørg, spørg din venner. Der er øh. faktisk noget... Øh, jeg, jeg så, lige nævne det. Jeg sad faktisk kigge på et tidspunkt. Der er en konkurrence hvert år omkring at skrive det bedste rollespil på 100 år. Ja. Og det er, sådan, altså, det er jo nogle... Det er jo nogle små rollespil, som egentlig er lidt sjove, fordi de er meget hurtige. Altså i festivalmiljøet er der gået sporty og skrive øh, sp rollespil så små som muligt. Det startede med, med mini eller sådan noget. Der skulle være på et postkort <laughs> eller på en side. Og så blev det til mikropostspillen, der skulle være på et postkort. Uh, man kan finde nogle af dem på alexandrina.dk uh, kan man søge sådan nogle mikroantologier. Sådan nogle lidt weird. Uh, og dem, der er gået helt amok, de har, uh, der er en af, en af designere, de der hobbit-designer Han har lavet et rollespil, som er på af hans visitkort. Nå, ja. Nå det har jeg godt set, Han ja. Det er noget med at sidde i en lufthavn og vente, eller sådan noget, hvis nok. Uh, hans uh, lille tænkespil. Der er en masse ting, man kan finde. Uh, ellers så kan jeg... På, og folk skal prøve at google og finde reglerne til Everyone is John, som er et rollespil, man der kan vinde det, der point i. Nå oh ja. Yeah. Øh, nu nævner vi lige et rollespil, som faktisk er et spil, man kan vinde der er point. Everyone is John har en spilleder, der sidder lidt væk fra de andre. Øh, hvis man er udenfor, at han bare lidt væk i et andet rum, så kan de andre sidde og råbe højt og grille maden. Øh, en af spillerne i gang kommer ind til ham, og alle spiller John. Den samme John. John. Og John, han har mange forskellige personligheder. Hver spiller er en Johns personlighed. Og hver spiller har nogle mål, man skal opnå. Øh, og så skal man så... Når en spiller opnår et mål, så får man point på at have og så er der en ny spiller, der kommer ind. Og man har... Det er sådan også, at man har nogle, øh, en eller anden form for tokens. Man, man byder på, hvor meget vil man byde for, at den, der kommer ind, får lov til at overtage John hver gang. No. Så spillet er så slut, når der er ikke flere, der har nogen, byde ind med og sådan noget. Så vigtigt er det for i den situation. Og man ved aldrig helt hvor John er han i den situation. Fordi det skifter også, når øh, en har opnået et mål. Så skister man, skister man ud. Øh, så John er tit i nogle meget mystiske situationer, når man kommer ind. Øh, og det kan stille med, at du skal gerne have tre mål, der skal være i altså, højere og højere sværhedsgrad. Ja, 1 2 3 points og sådan noget. Og det er gerne nogle lidt øh, fucked up ting. Hvis din venner faktisk har humor... Øh, så, øh, og, ikke, og ikke har brug for det dårlige selskab, for at få humoren frem i dem. Nej, nu skal jeg ikke være ved, øh. folk, folk med humor kan også spille dårligt dårlige selskab, og gøre det endnu sjovere. Folk har lidt humor i forvejen, øh, så, og lidt øh, mød på at sidde og fortælle. Og der er en spilleder, der har mød på at sidde og dække lidt op. Og, øh, så er We Wants John en sjov lille aktivitet. Jeg har også tænke på, hvad den hedder. The Extraordinary adventures of Baron Munchaus. Ja. Yeah. Som også er, du ved, øh, et... Det de har en manual, som er lidt lang, men det er fordi, den er ret sjovt skrevet. Ja, øh, men det spiller spillet ud på. Øh, Astronaut <laughs> Adventures og Bern Munchaus øh, går ud på, at man skal fortælle den mest fantastiske historie. Så det er også et spil, hvor man sidder og snakker. Øh, og så handler det så ligesom om at prøve at afbryde hinanden i en eller anden forstand altså at sige, jamen, kan det virkelig godt passe, at du var den første mand til at gå på månen her? Fordi var du ikke øh, i den her periode, stod du ikke nede ved dronning Elisabeth? Nej, nej, det gør jeg ikke. Jeg lavede noget andet. Det er et spil, der bygger op til, at man skal lave nogle fantastiske eventyr, som ikke på nogen måde kan For eksempel, det er dig, der kører rundt med solen, eller den stil. Det er en meget weird, sådan... Barn Munchaus Læs... er de her Tall tales af samling Hvad siger du? Barn fantastiske fortællinger er jo sådan, at, som inspireret af, er sådan en, en fortælling af, af totalt vilde historier. Altså, Hvis nom... det også altså bliver vildere og vildere, det starter sådan, okay, altså sådan... Øh, ja, så sådan, du ved, det starter med, at men jeg fik en medalje af dronningen for at øh, have skudt ti mand i, øh, i Indienkrigen. Og så ender det med, at man har stjålet solgudens øh, sol fra templet i Indien eller sådan noget andet. Ja, ja mens man var ned i krigen fordi historien ja, bare ja. hele tiden skal blive vildere og vildere. Ja. <laughs> og så slutter spillet med, at øh, den person, som de andre stemmer for, der har lavet, lavet den bedste historie, vinder. Ja. Og fordi han har vundet, så skal han selvfølgelig give næste omgang. <laughs> <laughs> øh, ja, men det, men det er sådan, altså, pør, på, at der er nogle muligheder for at finde nogen. Øh, nogle rollespil, man kan lige tage med Som ikke rigtig kræver at man nu skal rollespille så meget Som vi har noget, man skal til nogle fortællinger Ja, altså det er en af anden måde, hvor du kan få lov til At fortælle bullshit historier, med, med lidt regler I en eller anden forstand ja. Yes ja. Og sidste øh, Ting, vi skulle snakke om nu her øh, Traditionelle spil, har vi kaldt det Ja, det er spil, man normalt Tager med ud til øh, sommer Det har vi aldrig snakket om før Nej. Øh, Men vi har også spillet dem, og kan da godt lide <laughs> nogle af dem øh, det er det, sådan noget. Hvad, hvad spiller man? Kup, faktisk. kub eller kongespil, hvad det nu hedder ja, vikingespil, alle de der ting. Eller man kan tage krokket med ud, eller man kan spille ølborgen. Vi skal nok ikke komme igennem uh, vores uh, følelser om nogle af spillene. Uh, det er sådan nogle ting, der sådan et eller andet stedgjort ikke rigtig er en sport. Vi snakker ikke sport, vi snakker ikke stangtennis. Og uh, oh, stangtennis er også godt. Ja, men det, det, det er også lidt mere en sport, altså sådan uh, på den måde. Ja, yeah, jo. <laughs> du, kommer, du kommer til at spille stangtennis. Vi vil gerne have sådan nogle spil. Der er lidt nogle spil. Uh, jeg, jeg har tænkt lidt som, at det er uh, behendighedsspil. Det er på stor skala. Nå, no, på <laughs> den måde. Uh, så det er stadigvæk er, er, er spil mere, end det er en sportsport, der egentlig er at spil. Men never mind. Ja, <laughs> yeah, Jonas. Hvad, kan du lige kubbe? Oh, jeg har det okay med det. Og ja, ja, ja, ja. meget ja. dybt søgt for at have noget, du har det okay med ja. synes, Hvad er der galt for kub? er ikke særlig interessant Jo, jeg ved ikke Jeg synes faktisk ikke rigtig, der er så meget i spillet Du kaster med en pind efter en pind og, ja. Det er en rigtig god beskrivelse. <laughs> og det er lidt det du gør Og du kan bare ikke gøre sådan Det er fint nok, du kan godt lave det om sommeren Og du kan stå lidt udenfor, du kan drikke en øl samtidig med det Du skal ikke sådan, sådan Jo, kub er fint Vil du hellere spille krokket? Jeg vil meget hellere spille krokket, faktisk. Men der skal der bare stå en bold igennem en metalting. Jo jo, men der er det sådan lidt mere... Det ved jeg, ikke. Kan jeg mere gå selv og hygge mig lidt? Jeg ved ikke, hvorfor jeg egentlig meget bedre kan lide krokket end kub. Jeg har ikke lige overvejet den her store filosofiske <laughs> diskussion, hvad det egentlig bedst skal lide uden at spille. Du kan jo sikkert lide varianten af krokket, som jeg interesseret dig til sidste sommer. Jeg tror bare... Jeg tror, nej, jeg forstår, fordi krokket, du ved, landskabet, det fordi mere, sådan, det kræver nogle forskellige... Øh, jeg tror det der måske er med krokken i forhold til kub Hvor kub næsten altid bare er den samme distance du kaster efter Og ja. det er konstant det samme du gør hele tiden I kroket, øh, når du laver baner Så skal du gerne du ved, enten skyde langt eller skyde kort nogle gange Og prøve at lave Jeg synes der er noget mere variation i hvad du skal gøre Af, ja. af action i krokken ja. End der er i der, Derfor jeg synes kub er lidt uinteressant Fordi det er ikke noget med at de bare kaste den pind efter Du skal også konstant kaste den samme længde efter det ja. Ja, Undskyld, det var det. Og man kan ikke øh, skyde ind i hinanden og skyde hinanden væk. Nej, man kan, og... nej, man kan ikke heller sådan. Nej. Ja. Ja. nej øh, Nå, jeg er tilbage, til <laughs> tilbage til krokket. Og hvis man synes, at krokket er den almindelige udgave af lidt sten, så er der, der er jo ikke nogen regler for rigtigt, hvor, øh, hvor de der. Øh, bure... På det. Hvis folk ikke kender krokket, undskyld, du skal være krokket egentlig. Er. Øh, ja. Du har en bold. Og så har du en pind, og så slår du til din bold med din pind, og så prøver du på at få din bold rigtig sted og ind. Skal ikke gennem nogen Skal du med små metalbuer? Du små ja. Ja. Jeg prøver på at skrive meget minimalistisk lige nu. du har også Altså, du har stadig med at købe det, er bare kaste en pind efter en pind. Ja, det er det vel. Og fodbold, det er bare at skyde en bold ind i et mål. Det er et af hundre håndsindustri. Og volleyball er en bold over et net. Altså, uh, yeah. Er det fodbold der er et spil med, hvor der løber 11 mand rundt på en bane for en på at få fange en bold derinde og så sparker han væk. Mm. Og tyskerne vinder til slut. Ja, det, det, det, det er, er den <laughs> uh, Ja, ja og uh, Tyskland vinder til sidst. Altså krokket, altså den så siger, at bare lige mærke på, man behøver ikke at spille på en, en fladig græsplæne for at spille krokket. Hvis du har en, har en lille park eller et eller andet, ikke? så, så det er det meget sjovere at spille krokket der. Så kan du, øh, min vennekreds kalde det adventure krokket. <laughs> uh, det tager lidt tid at spille, at spille adventure krokket. Du skal der være med at spille det på en terrasse, der hælder og hvor bolden bare løber af. Uh, det bruger vi lang tid på at <laughs> ja. at finde ud af på et tidspunkt. Uh, men ud i det høje græs, ind under træerne, uh, forbi rødderne, uh, Du må gerne løbe bolden og sådan noget. finde på din egen Vær lidt kreativ. Uh, du drikker, når du rammer træ Ja, uh, <laughs> uh, yeah. eller Jonas En nu, anden ting Nu fik jeg lyst til at spille krokket Ja, yeah, uh, <laughs> adventure krokket, det må vi skal forfatte det Har vi godt siddet til adventure krokket? Uh... Når vi skal i sommerhus igen, så skal vi have Vestikker på, der er kn knap så flad Mark omkring så vi kan spille <laughs> mere, mere spændende adventure krokket Den sidste ting, du har nævnt Ølbowling Det er du glad for, er du ikke? Oh, jo. Er det bare fuldt godt lige at drikke? Ja, altså, det, det er tæt på i hvert fald. <laughs> Fordi det er jo bare at kaste en bold efter en, en flaske. Og, øh... ja, der kommer jo forhindringer. Altså, oh, når ja. du tømmer flasken. Det er rigtigt, ja. Og så alt efter du ved, hvad dommeren laver af regler, øh, så er der jo også udfordringer under dit spil. Ja. Og nogle gange, så kommer der spyd. Ja. Og så skal man kaste ud af sin stol, for at hun kunne blive ramt af spydet. Ellers skal man drikke. At spyd? Det, det, det, ikke... det, det er en haushul, du må forklare mig. Har du aldrig hørt, at, at det er jo en gammel, hvad en det de gamle OK-reklamer, OK hvor han råber, der kommer spyd! Og, så ser man, og det er jo fordi, at øh, pointet af reklamen er, at øh, spydkasterne og fodboldspillerne deler bane. Så oh, der er ikke særlig yeah. meget plads. Yeah, yeah, yeah. Så når der kommer spyd, så kaster alle spillerne sig ned. Yeah. Så dommeren råber, der kommer spyd, så skal alle spillere også kaste sig ned, for at lade stå lag. Ja. Ja, så det, <laughs> det er jo bare en af de mange ting, der kan ske under Spiller en elballing. Spiller du uh, elballing med, med dommer, man skal spørge om alt muligt og sådan noget? Jo da. Yeah. Altså, du ved, hvis man... Øh, altså, man har folk til det i hvert fald. Ja. Og har god nok tid til det. Så jo, så skal du have dommer, du skal, du skal dommer, du skal regler igen. for ellers så bliver de også bare lidt et kedeligt spil en gang imellem. Ja. Jeg er da ikke så vild med de der mystiske dommer? Jeg kan godt lide, at det bare er lidt simpelt også. Men det kan være, fordi at dommer er til at drikke meget mere, end jeg gider. <laughs> Jamen, skal, det, det skal, dommeren skal ikke så meget være, at du skal drikke hele min masse. Dommeren skal sørge for, at der er aktiviteter imellem spil, ja. hvis du har skudt en 5-6 gange og ikke har ramt noget. Og faktisk noget, jeg vil tænke på nu her. Vi snakker om de her traditionelle spil, af folk, der er jo virkelig mange, så folk modder jo. Øh, altså, ølbowling er jo en stor mod, ikke altså? Eller hvad hedder sådan noget? Man laver house rules. Ja, ja. Øh, folk gør lidt meget med deres bræsspil, men de, folk er virkelig kreative, når det gælder de her øh, spil, øh, som de heller aldrig kan huske reglerne til. Der er ingen der kan finde ud af at læse reglerne til cup, finde ud at der faktisk står i dem. Det gider man ikke. Man kender jo reglerne til Coop. <laughs> øh, men spil dine egne regler. Øh, ha' det sjovt. Øh, tag de traditionelle spil ud. Spil noget tank til andet side. Nede beach volley. Åh oh, ja. Ha' det godt i solen. Ha det godt i solen, og spil nogle små spil. Ja. Er der mere, vi skal sige i vores øh, lille hurtige øh, hej det sommer? Vi er lidt tilbage, og ikke rigtig alligevel. <laughs> du mister da lige for at at vi er faktisk... Sådan. Der er planer omkring, der skal ske Ja, Hvis du ikke følger os på Facebook, og ikke har set post om, at vi er live, og at radioprogrammet ikke er lukket ned, og sådan noget, så, så, så er det her, du har fået at det nu. Vi er stadigvæk ja. levende. Stadigvæk going strong. Men Jakob, du skal jo så lege hele sommeren, uden mig... Ja, og øh, jeg tror, vi har nævnt det, at det bliver Jakobs nørdesommer, øh, jeg regner vi med. Jeg ser på om at få nogle forskellige gæster, nogle af mine øh, kammerater venner, øh, ind i studiet til at snakke om nogle ret nørdede spil øh, hen over sommeren. Hvis man ikke er udenfor i øh, solen og spiller øh, ølboarding, så kan man øh, høre mig og varierende gæster snakke om ret nørdede spil. Vi starter i hvert fald med at skal snakke om det, der hedder Wargames, eller krigsspil, som er sådan nogle meget nørdede spil. Skulle vi forestille et risk, bare at man prøver, prøver at lade det realistisk i en eller anden forstænd? Ja, det er sådan nogle spil, der gerne har et historisk øh, tema og prøver at genskabe nogle rigtige konflikter eller slag. Og så er der en masse sådan billig pap og sådan noget. Der kommer en hel episode en gang i næste uge og næste uge igen om, hvad det er. Og så kommer der muligvis en mere med nogle specifikke spil, vi går i dybden med. Sammen med en af mine venner, der går meget mere op i Wargames, end jeg gør. Så jeg har lidt lidt til det. <laughs> og så arbejder jeg på at se, om jeg kan få noget ind om Uh, figurspil. Så ja, det jeg godt om. Jeg tror muligvis, det var Malifax, en af mine venner snakkede om. Han går og med at snakke om eller sådan noget. Som er sådan et figurspil. Uh, Hvis vi figurspil ikke til så snakker vi sådan noget som Warhammer. Uh, bare ja. bare vi snakker ikke snakker Warhammer, vi snakker uh, War Machines eller Malifax. Eller uh, hvad de hedder, alle de nye og mere fancy og spændende spil end det gamle Warhammer. Og... Uh så kommer der også en episode om Magic. Hey. Ja. Uden Jonas er det faktisk ham, der ved noget om Magic, og har snakket om det op til flere gange i 10 minutter en gang imellem. Øh, tror, for for jeg er en er dem, der ved endnu mere om Magic, måske. Jeg Tror jeg plejer at sige generelt, til så går der jo nærmest ikke to eller tre programmer, uden vi får nævnt Magic. Du kan altid ja. sammenligne spil med Magic. Det var godt dengang, vi havde en episode om uh, Hearthstone og sådan noget, hvor vi samlede altid med Magic. Uh, Prøv at forklare Hearthstone ved at... Forklare antaget folk kendt Madik <laughs> <laughs> og så vender Jonas tilbage en gang når han er færdig med at være øh, i Spanien Spanien og på arbejde og, øh, og tjene nogle penge ved at arbejde øh, rigtig mange timer kommer han tilbage, og så skal vi lave Game of Thrones. Er det den rigtige ting? Jeg tror, det var det rigtige. Er <Siterning> <Siterning> <hguru> planen til, efter sammefændig gang. Game of Thrones i hvert fald. Er, gerne nok omkring, når uh, serien er... Hvad starter de næste uge? Der er to Lidt over to uger. Det er nok måske næste uge, når du hører det her. Når det her er kommet op. Ja, der engang og vi satte sig på at være semi aktuelle om ikke andet så og nå det til når øh, hvad hedder det sæsonen er slut og du sidder og tænker nej der er ikke mere Game of Thrones skal vi vente til næste år så kan vi sige der er en masse Game of Thrones prætspil og nogle af dem er faktisk rigtig gode, gode. og nogle af dem er faktisk og, gode. Øh, og ligesom Game of Thrones jo bare sådan ser at der bare bliver stort blive ved så kan ikke være, at vi ender med at bruge to episoder på at snakke Game of Thrones spil og klusspillet vender også tilbage ja ja det er på planen til august eller sådan noget. der bliver ikke noget i juni øh, Nej. Eller i juli Heller ikke juli uh, Ja Spil noget tror... Magic <laughs> Spil noget Magic Og hvis du skal spille Magic Så køb uh, Magic uh, Duels deck dual decks, Som er prækonstruerede Decks der allerede er balanced Og allerede har interessante Mechanics i sig ja. Det skulle være den nye uh, ikke den nye Det skulle være den rigtig Rigtig sjove måde At spille Magic Casual Eller så uh, Tjek Netrun ud Hvis du skal være nørdet uh, Ellers gå tage på stranden. <laughs> Gør begge dele. Gør begge dele. Tag med på, øh, på stranden. Jeg øh, hører, at der er nogen, der tager Magic øh, Preconstructed Deck med på øh, Roskilde Festival. <laughs> okay. Øh, og sidder og spiller det, når de vågner op med tømmervand. <laughs> øh, stiller et lille havebord op og spiller de Contract. Åh, oh, det ved jeg ikke, om jeg havde hjernekapaciteten til det. <laughs> ja. <jeg skulle> <laughs> øh, yeah. Ellers skal vi sige de ting, vi siger i slutningen af podcasten. Tak fordi I lyttede med. Vi øh, jeg vender tilbage med gæster. Jonas vender også tilbage engang. Øh, find os på Facebook, så kan du også følge med i, hvad der sker, når vi ikke øh, skriver. Måske Jeg er faktisk ikke god til at skrive på Facebook, øh, men vi eksisterer, og vi har ikke nogen planer om at stoppe med at lave podcast -forelæg. Så hvis du ikke stykke køretøj en uge eller to, så er der bare kommet et eller andet i vejen. Jeps. Ja. Og øh, like os og review os på iTunes. Find os på Podcast Attic hvis, øh, hvis du ikke har en iPhone Amen. og gerne vil høre os på en smartphone. Ja, det er ikke verdens bedste podcast app til, øh, til Android, men det er den, vi er på. Jeg tror også, vi er på en anden et eller andet sted, men jeg er ikke helt sikker okay. på, hvordan det fungerer. Hvad for en anden tror du, vi er på? Jeg kan ikke huske. Okay. Vi er ikke på Podbean, som den, jeg ellers bruger. <laughs> øh, Stødende radioen, øh, som de fleste andre danske mini-podcast, er på øh, Podcast Attic. Og ellers så øh, kan du også finde noget andet studenteradio. Kan vi lige nævne nu at i gang med det. Ja. Øh, er noget, du vil plukke? Jamen, øh, ved jeg ved ikke. Øh, jeg vil bare lige nævne, at jeg har fået hørt Harry Podcast Færdig nu. Det er slut. Ja. De er nået igennem første bog. Og der kommer ikke mere? Jo. Øh, måske. Der er vist lidt problemer øh, med det. En af dem skal til øh, praktik i København. Okay. Men der kommer vist til at ske noget stadigvæk. Men det var faktisk ret sjovt, fordi så fik man, du ved, det går langt siden, jeg læste Harry Potter 1, men så fik man genlæst og analyseret samtidig. Læste du så Harry Potter ikke? Brugte du som læseklub? Jamen, nej, øh, men du ved, de giver et referat af det ah, hele tiden Så ja. du får, på en eller anden måde får fortalt historien Men så får du også analyseret den ja. øh, Ved nogen, der faktisk har lavet noget arbejde for at analysere dem ja, Jeg skal måske også have hørt noget af Aarhus podcast i øh, løbet mm. af sommeren Det har jeg ikke rigtig fået øh, så meget gjort i Jeg hører All og Love, som vi slutter Jeg skal ja. høre den sidste episode af det Og så skal jeg tjekke teknograterne ud Ja Er der andre podcasts, jeg skal høre? Øh, da, du synes, at jeg burde finde frem af. Nej, ja, det ved jeg ikke, hvor meget nu her. Der kommer jo en, øh, der kommer en del nye, du ved, for når vi går i gang efter sommerferien, sommerferien igen. Ja. Øh, ellers så skulle du faktisk øh, generelt hen over sommerferien lave studenterradioen jo stadig morgenradio. Men det er bare du ved, lidt med konstant forskellige værter, der har forskellige temaer, fordi ja. øh, det klassiske morgencrew, vi var på sommerferie. Så der skulle man kunne mulighed for at høre mange forskellige ting. Jeg ved ikke helt, hvor er det er, bygget på, men... Øh, det kan være, at det, det ender med, at jeg bliver rekrutteret igen. Det er du godt være, hvis du vil have noget. Ja. <laughs> uh, yeah. Skal vi kalde den? Ja, skal vi ikke kalde den? Jo. jo. Godt, så god sommerferie. Vi god ses sommerferie. Uh, på den anden side, skulle jeg sige. Uh, og vi ses på uh, i næste uge, eller sådan noget med gæst til uh, Chris Bell. Jeps.